Muda-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Em tudo da esperança Do mal ficam as mágoas na lembrança E do bem, se algum ouve as saudades Tempo cobre o chão de verdimento que já coberto foi de neve fria e em mim converte em choro doce canto e a mudar sem -se que tremou-n-se faz de morrish ponto que não se muda já, como suía, que não se muda já.